Alhamdulillahi rabbil alameen Wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna muhammad Wa ala alihi wa s-sahbihi wa s-sallamu Ataslimen kithira Allahum jalli wa ala falandarujm Ba tëm pritindim dhe faalik rkojm Lafda të bëkimet Allahu të shubhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bi familieti shoket Dhe të jazat shendjekin ruknatur edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Dhe në rëzdojmë dhe sëtë me linja Allah të mërnuar Me rrjedhën e legjeratave që kemi filluar më herët Dhe si kur që kemë të njohër kemi filluar dhe kemi lemruar se do të lasim Dhe komentojmë libri në iman Bukhariut, rahimuhu Allah Të njohër se libri edabë l-mufrat Kemi folë për autorin, kur që është autorin, normalishtë në pika të shkurtër nga se si jetë e bukhariot është jetë e gjatë, jetë e pasërë, jetë e begatë me aktivitete, me arritje, me kontributë, produktivitet e kështë më radhë. Një jetë e cila ka lënë gjurëm të thella në historinë islamit, ku edhe sëtë pas shumë, shumë shejkuve flitit për te, flitit me respekt, me konsiderat, fiu aq më të mirë të mundshme me lavdata për punën e madhe që ka bërë ky dijetari i madh dhe ky kolos i islamit. Para se të kalojmë tek komentja ditëve dhe thënjeve e transmetimeve që ka ky libër, dua çersë sot të flas për librin që do ta marrim, të, të njihmem librin nga së somati për kimi njohuri për librin, njoftohemi me librin atë që pas taj më letë edhe më mirë do të fillojmë tretimin e tematikave të libërit. Libërit edhe bëllë mufrad është një libër që ja ka shumë imam Bukhariu Rahimullah dhe si pas shumë djetarve është një loj plëtsimi i libërit i Sahihil Bukhari. Kemi përmënë se Bukhario Rahimullah nga libat kryesore të ti e ka librin ku i ka përmbledh hadithë të pejgamberit Alehi S.A. Ka përmbledh mi 7.000 hadithë në këtë libr dhe këtë libr e ka ndarë në kapitull të nërëshëm ku pas të një kapitull ka përmënë hadithë në kapitull i fillimit e shpaljes aty fleqysh ka fillu shpalje hadithët Pasta i kapitulli i diturisë, kapitulli i besimit, kapitulli i pasërtisë, kapitulli i namazit, ka përmen në didhe për namazin e kështë më rratë. Dhe në kodrët e libit e ti, Sahil Bukhari, e ka një lindë një kapitulli qërë Kitabul Edeb, kapitulli që fitet për edebin, edukatën, mirësiljen. Dhe aty ka përmen në dhisa dithe që fitasin për këtë tim. Mirë për po Bukhari u rejimunda ka pas shumë të rësmetime tjera, ka pas shumë a dithe tjera E që realisht në aspekt në të rëzmetimit nuk i kam plëcu standard mi për me në Libën e Trisë të Hilë Bukhari. E pas të qëfar ka bërë, që ato dhe mu përhap, ato rrugë mu shpëndat, ato adhite medalë të njerëzit dhe që nërët të shëqruar me, me fjalë e thënjë të sahabëve, edhe të tabenëve e kështë më radë, e ka bunë Libër që gjutë kitab e dhe bulë më fratë. Libri që fletë për edukatën, indarë, mufratë, indarë nga sahihu, ose edhe edukatë e veçantë specifike që me te duhet të sërysh dhe besimtarë. Këtë libri Bukhariu Rahimullah i ka përmledhë 1322 transmitime, përmë. Dëonë ku shumirë që e në hadithë, nëmi që pegamberi, e zonë që farë ka thënë pegamberi sallallahu sallem, dhe përmbi 300 thënjën të sahabëve, është libri pasën shumë, nëse një liber që i ka përmi njëmi hadithë, që flasin për një temë, është shumë i pasur, apo, nëmën është këj liber që i ndonë kapitë, i pasaj, i pojë, komplet transmitimet, silën e rath temës e edukatës, që ju zhënë një mesim të alë me ku një formu. Fëllën me edukatë në e prëndërve, pasaj me të tjerët me radë, me të gjithë atë që njëri ju, realisht, ka punë, ka kontakt, ka ndikim e rrëthojnjit në përlëshme, si duhet taj usil me usilë me taftëm. Edhe kuptime tira që siilë fjale e dëbë, e sikur se duhet të asjerujmë një shalabin një laftëm. Dhe këto adit i ka ndohë, është interesant, përdojmë nga libit të Isahil Bukhari, i ka ndohë në shumë kapitoj, në ka bo shumë detajzime, e që kërë endë e ashtë të në vëlljën e libret, pëse Bukhariur Rahimullah, Sahet so përman kapitull e në të përman hadithe ai të ndihmon me kuptuar ditën pse po shkak kse e merr ton kapitullin aty kapitull flet për këtë çështje e vjen hadithin i bjanë që ky hadith ka o të bëjë me këtë temë atë andaj edhe feku i buhariut rahimullahu dhe kuptimi i haditheve shpesh është i lidhur në titujt e kapitujve titujt e kapitujve kapitujve këtë librin 644 kapitujve Libër shumë shumë i pasën, është me dhe vlerë e madhe, tonë që djetarët e kanë trajtu me, me vëmendit veçant dhe specifike këtë liber, ka qëtë pasën, qëta është fletë për temë që ka bi me edukatën dhe me mirësillinë. Këtë liber ka gëzur respekt të këtë djetarët, është komentu, por me qëtë liber të i se Il-Bukhari ka qenë shumë ma me i fuqeshë shumë, shumë ma prezent, dhe më thonë, uh, komentit e këtë libë i kam këlluar vonë, ju heret sikur se libë i Sahil Bukhari. Por me gjithat, ka këtër respekt madhë edhe përmene se liber bazë, esencë, në temën e edukatës. Pra ndaj, jemi i kashin një libëri, pa hynë e detaljët profesionalit të tretimit e këtë libëri, e po jemi i kashin një libëri, që dhe është një libër shumë i pasën, i si fletë, doonë, për një temë të rëndësishme, sik Por flet me çka flet me hadithe kjo esht pasuria këti haditha, e kty hadithe e kty librave on te mush me një, mush me zon libër ose dikush komi me, një me një tim saktume, e shkoni libër flet për temp të saktuar e përmend një ayat e komenton një hadith e komenton ka fjalë ti fjalë gjetar dhe kjo esht libër me rëndësi shumë po një hadith ku nuk ka fjalë të montirit kuptim ndërndon post kapitujve të ralla përhëj Shumica dërmusa, të edhe të për të libit është hadithë, kathon pejgamberës, kathon pejgamberës, në libit i pasën, në kuptimin e argumentimit, edhe në kuptimin e leqtimitetit. Në libit i pasën. Këllibër më të vrejtë duhet me gëzu respekt, edhe pejnjeve, edhe në kuptim të trejtimit, eshtjellimit, edhe dëgjimit e për cilës e kësu me rrathot. Rëndësie këllibër që të në dërmë lezër krasë që p Dhell në pa edhe kër bëhet fjalë për autoren. Kësht e ka shuhit liber? Imam Bukhariur Rahimullah është. Dhe dhe në përsa. Këpa sot përshambull njerëzit me që kërë din që i filoni i ka shuhit liber, interesur me mora. Po ake asë te mës din, ama filoni është i forë. Ja, kjo është autor iman. Ndërsa për neve, se si musliman, do në gjitha fjalë, muslas fjali, Epo mostras libr që autori soj Buhariu duhet më pas tani kujdes veçantë apo. Ësht një tor i madh apo. Kë më fuël përsa pak në ditë të kaluar. Është një nga koloset më e madhe e dijes apo. Nga njerëz që kalojnë gjurm thash të mdhaja apo. Nuk mundesh më e kuptu haditheve pejgamberi so bash, është pamundëshme. Nëse nuk e lanë ka Buhariu rahimuhullahu. Për bledhje e madhe fuqishme. Qësi Libe e mërë fuqinë të është dhe ka aspektin i autorit, kush e ka shkujt, edhe do të me gëzurë respekt pas taj të shtuar të, mon, të interesimit, të të përkushtimit, të këtë ato që përmena, kër bëhë fjallë që kush e ka shkujt liber? Imam Bukhariu, Rahimullahu. Qështja të rritë që është merën sëshmja, pa dushim, në këtë aspekt, në kuptimin e e e e e për mbajtjes, numër i hadithëve që më rëndësish shumë, pjesa që ka ditë është e rëndësishme, por ajo që është thënë ende rëndësia e librit edhe bën shumë të rëndësishëm ashtu temat që trajton këto libra. Lakibronto në në rrethën par, e parë pak na sqinh në përgjithësim domthon radhë tematëve të këtyre librave. E kemi thënë se këto libra vetë për edukatën. Edukata në në gjuhën arabë ka disa kuptime por durat po për të më, më, më nëncesh prehje por nga më kryesorat që është përdor edhe tek Buhariu është edeb atë na thënë më pas një edeb çka është edeb edeb ju në arabë ka disa për kufizim një gatu është edeb është që njeriu çka të vepron edhe çka thot me çën e lëvdruma çka është edeb në çka që është çka është i formum, aq çështë i formum kënire, aq çështë domon e kujdessum saqë çdo fjalë që e thot nuk mund të mund këçë ka. Çdo vepër që e bën, nuk mund të mund që valla vepra e qortume. Dhe kushtojmë komo thim më mund të mund po kjo është për ky jap Po fjalosen për EDH-n e jo punërin, aq komo sinjer me cin kështu te termesele. Sa so, investon vetën e tij sa so për pikat. Mi po, EDH-i çka synon? Ku fłosim për temat e EDH-s? Çka synojm? Synojm që fjalët tona dhe veprat tona, madje dhe mendimet tona të jenë mendime, fjalë, vepra të lavdëruara, të mira, jo qortuara, të shëmtuara. Andaj këtë pjesë të rregullimit tek njeriu e ka për e të të të kush e depi. E paramendonë kur kjo bëhet për mes hadithet për pegamberit Alehi Salatu Osram. Nëse për pegamberit Alehi Salatu Osram, edhe në aspekt në e legitimitetit, e ka këtë drejt, me në fujt për këtë tim, pëse, pëse Allah e ka përshyët. Po, në aspekt një praktik e ka këtë drejt, nga se gjithë fjallë e ti dhe gjithë për e ti është e lefdruar. Nuk ka vej për të pegamberit, e qërtuar, nuk ka. A ka ndonë një fjallë që ka foljë pegamberi, më hëndë, së shdash me thonë bërë që shtovë. Nuk është dash, tim i thonë që të skabtë. Nuk ka. Në krejtë që ka thonë pegamberi, së salë dhe sërëm, është, e lefdruan. Krejtë që fërka vepruan, është e lefdruan. Për nejë, kërë kemi të bëjmë e tim ka është madhe, dhe kjo të e më utrejtu me hadithë, është më Gjështu për edepin, është thonë se, pe kuptimi vashtë, me e trajtu gjitho kemë, ashtu si duhet dhe e mëritanë. Gjitho kanë. Me këtë dhe që njëri u ka punë, do më thonë formimi i ti, kuptimit e ti, e udhëzojnë dhe e mësojnë, si duhet musimëtë. Më Edepit mësën këtë pjesë. Pandaj të nërë vëzërë, Nëse shumë i në përdishme sot, gjendjen tonë si musliman, në shumë se kjo pjes është shumë rëndësishme. Edhe ka vrejtjet më loja, edhe ka lëshimet më loja, edhe ka mangësit më loja në këtim, në aspekt një tërtimit të përbashka të për, të ndërësijat më zvetë. Edhepse, e kemë përmendur në takimin e para tjenë, nëme shkalimë, se, odhëzimet istamit për edhebin, krasë që kanë bërëm hynorë, onë e që këto i bënd shumë të fëqeshme, edhe i bënd shumë të sigur ta, i bënd shumë të vërteta, krasoj, janë odhime gjithë përshirëse. Iman Bukhariu Rahimullah ka përshirë në këtë liber të gjitha aspektet, të gjitha fushat që i duhe një rjutë në këtë tim. Kretë, me përkuj ka folëma te për në aspektin njerëzorë. Në tjetër, ka uzime tjera të islami që flasën edhe për dimenzionet tjera të edukatës dhe edepi që du të mi pasë për asyushë. Dhe i djetarët e ka nda në tri kategori edepin. Në tri kategori edepi me Allahun. Ka njerës si jo është isjelë shumë, me njerën, me kafshun, me Allahun s'ka edhe për, me Allahun s'ka edhe për, Çka i kem posa edhep me Allahu na shoqen. Nga kuptimesh është timë gjatë kjo po. Nga kuptime që që mund të themi kështu se çka i kem posa edhep me Allahu është, domethënë me e ruajt, me e ruajt pozitën e Allahut, me e ruajt raportin me Allahun. Çka i kem me ruajt pozitën e Allahut. Allahu xhallahu zoti i gjithësisë. Prandaj duhet më e trajtuar me këtë pozit, s'është i gjithdijshëm apo s'është i mëshirshëm. Mirpo njerëzit për shemb, nëse vjen në uzime Allahu xhën le'uala, vjen një uala, vjen i, një, një msendi i Allahut te barekuta ala. Edhe më thon, mos po më, më menje valla, a është edukat me Allahun? Po do kësosh për këtë kokë, o jo. kom për na dvakt, ama për këtë kush është. Me thundën ajeti kështu për shkak që e dëm Allahun në kështë për shambull syfatsia me e bu një pun që duhet me kërni sinqartë për të Allahot e me e bu për shambull me dëshirë që me t'i vdu njerëzit të me fituhu të kënjes autoritet a është kërë dëpë më Allahon Allahot gjellë le orat të begatan e pastaj njëriu me këto begati rebelot dhe Allahot e luftën Allahon, a është kërë dëpë Nuk është dheb Ose me full për Allah në gjëllë uale Qëka si të kanë Me thonë Për shambull Nuk e di pëse për ishe duah Që sa për bëjt duah Dhe Allah Ashtë dheb këmë Allah Ashtë dukat më Allah Me thonë që u luta për për dhejavë Dhe Allah Për shambull Sa është dheb Pas kë des Pëndaj njerëzit njërështë e formuar me edep, jo që të ergasoj, lërgasoj me shku din këtë nivel, po kanë qenë të kujdeshme, edukat me Allahun edhe në nivele te e te e te të ndikshme të nëzënë. Që nështë ta njerështë, kësaj ku, asë nuk i detektuja të avton, sënzora të tona, si kapën e të nivele avton, sa jenë përpik me konë të kujdeshme, edukuar me Allahun të pare këtë tëre. Që ka përshamë, Allah gjellë për menë, Edepën e disa kresëve ti me Allahun Jalla Buhana Me qënë ti edepi i peygamberve me Allahun Tëbarek o talep Për shambull Isa Aleyhi Salam Kër Allah Jalla Buhana I thatë Allah Jalla Buhana ditë një që kimit Aënte kulte lin nasi të tëqidhuni u ummi e ilahini min dhuni illa Ati i këtho njerëzve, ati i këtho njerëzve që me të marë zotë të adhurim, ty edhe nonën zotë në posa Allahut, e i këtho në kështo, që ka dhe ti salli sallë? E se këmë thonë Allah të i edin, së këtho një së këmë thonë, për shambut, me pa thonë kështot, dhe me thonë, që është të i bjenë së këmë thonë, apë, a me edukatë amë Allahun i bjenë që Allahun me levdruafën, Nëse këmë thonë, fe kad alimte, të jedin, nëse të din gjithë shka, të jedin të pshëftën, edin të dukshën, të kejtë i din. Pasë e thëtë sajmë kënë gjallë, të jedin që këmë thonë. Fëlemët të vëfajteni, pasë më të nëzirë për këtujtë, kun të entë të rëqibë alimë, të e kun më të më të më këshirë, të i këpër cilë, të jedin Allah, në zdi që ka ndodhë mësë meje. E depë me Allah në gjë Zëjëza, dora, shikoj në ujin e Jezelan. E bën e duan. Edhe don nat, do të them rastin e tufonit të shkatërimit të vërhimit të ujit ku normalisht uji merr djalën ujit, Jezelan. Njëri për dijet, uji nuk fshon. Pse pse nuk do më fshua? ndërsa Allahu se, tijë, i joi ka promtuar ujice, ka më shpëtuu familjen e tij tjetër, përveç gruas së tij. A nuk e hanë son largosohet kundërshtimit tek impretsekt e pejgamberit? Po e kani paqërsi. pse djoli ti u përjashtua nga Allahu që thon tat. Mos vjet për to që ka bën. Innahu laysa min ehlik, innahu amalun ghayru salih. Ai përmtu, sa pjesë e familjes e promtuu, ngasaj s'është punë mirë. Nuk ka as produkt i mirë aty. Ai nuk ka produkt i mirë. Nuk ka as të. Resam, nuk është si shtragimi i njëtë, të thash, në Korçunelës qëfton luzon. She djali timos më keni për shëhimën në Korçunelës që fu. Kthehetme, kërke falo. Dhe çfarë kërkin falo, thuaj çfarë gjunoj ka bukët, ime do të stick foren në lutur kush, kush ka bukën. Më jep poshtë një pyetje, selim më pas, me Allahun që do vënë. Për veten e tij vetë. O sheh, fein lem takfir li u tırmhni aku men al khasirin. Ne asma falasum sherrantimu Allahu ne hupi e dështetur. Te njerëz qe stiqforis bujn kuqfa qyrohen me bord. Edhem Allahu ne jet, pse të konvet për madje kë për cilë jumul fiema. Ta ditë negotë shëfatit kur ku njerëz me kërku për pej pejgamberve që të bëjnë te Allahun ndërmjetësimi shëfat, që Allahu të vjen me gjykim mes njerëzve me larguar të gazë për njerëzve. Nuk rëson thot Këm vedri që ka që ja sëmë ka takua, për të, të në sërdojshë, për në halua e për cilë e marja, dinjim në kjame, për Allah Gjellewala, për edhebë me Allah Gjellewala, për më njerët të flasin për Allah, në cilin për Allah, mënujn për Allah, për që ka, po e jo, Allah nuk mënuja qërështë, për kujdes, me Allah nështë kujdes shumë i madhë, nga se besimin Allah në shumë i ndishëm, letë, letë gërvishit, letë prishit, për shambl, kemi edhebne, ose debe Muhammedun alayhi sallam pede be das me thon ka thon Muhammedin sallallahu alaihi isha nyjer ka thon Muhammed pa de historatu sallam allahumma salla ala muhammed me shu salawat pede bit dai ti es kur tenim amne ti ai qe permand thot alayhi sallatu wasalam sallallahu alaihi ai qe dëgjaj ka thot allahumma salla ala muhammed me shu salawat Në kësh edukat për pejgamberin, sallat sallat, më ndëgju e emni ti e menajt, së huj salavat, Allahumme salli e la Muhammed. Më ndëgju fjallën e ti, e me refuzu, me thon për shambull, ka thon pejgamber sëmë, Allahumë zi që ka thon pejgamberin, unë që kështu e mësu, apë, që kështu të muslimani që të lapë, jë mësu kështut, si jë mësu kështut, kur fjen fjallat pejgamberin, të ka marë fund, Imam Abu Hanifa Rahimullah, qëka ka thonë? Imam Abu Hanifa Rahimullah ka thonë i dhe sëkha l'hadithu fehu e mëdhebi Mëdhebi jam, cëllë është mëdhebi jam? Hadithi i pegamberse, përsa ta përvidit të fjetë nëse kanë qitë Ête e mëru me një kërruku në pegamberit a.s. A të i modest, që ka që fa dhije kanë pasë So shkenë si di kanë ditë E edhe kërka arë hadithi i pegamberse, kanë ullë krytë U kryu, ka marë fondë Ka marrë fëllë. Ka shku një talebet i imam Shafio Rahimullah. Edhe me dukat maksimale, një apërmen një hadith, që imam Shafio Rahimullah, dhe mon, e ka thonë një përgjigje, që që kjo hadith, i thëtë se ki mirë, a fëmë. Që kjo hadith, i thëtë se ki mirë. Edhe thotë, o imam, këna ke spiku këtë tim, që të ke thonë, E unë e kur isha në këtë ven, e ku ma një transmitim të djetarë atë të të venë se kanë thonë, që shtu ka thonë pejgamberi sa sërëmë, që shmi ja bu këse i pune? Në të këptim, ti pa thurë shtutë, po që këtë ditë pa të shtutë, që shmi ja bu këse i pune? E dukat me, me, me imamin, me hoqin, normal, nuk i thotë, ke keq e ki se kom gjithë një hadithërë, e dheb ka dalë, e i ka thonë, që shmi ja bu? Ka thonë, fjallën temë e gjumë për murë, gjuh që të asë e kom ditë, që të përmarë, apëtonë. Edhe i ka thonë, ki melon fjole në tonë për hadithin, për të smetimin, sa dhe fjole ti u kurmë hadith, su kom pa hadith. Ama kjo hadith që i ka ardhë, e ka plecu kuptim hadithit tjetër, edhe ka japë kom pleat tjetër përgjigja për. E konë pa e lenat me ndim, pa e merë tjetër, ka thonë imam Shafjur Rahimullah, që ka po të doknë, në të doknë, në të ja, po doknë, në të doknë, po në të doknë, Hedep me Peygamberin s.a s.a s.a Shkan nga edukata me Peygamberin s.a s.a Allahu Jelle wale wa kandalu sahabe ve me përman, me emlin O Muhammed, zban La tërfa'u aswatëkum fa'u ka sauti nëbi Mosë ngrit një zonin, mi zonë të Peygamberin s.a s.a O kon regull Nëse ka folë Peygamberin s.a s.a s.a Për shamull, ka folë me qëtë nivell tonit, shpo folionit tash Ndikush këtosh me e vedi qka Ose me e thirë Ashtosh me ul zonën më poshtë se pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Zban zonin ti me Zot pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Ato ka këto kjo. Dikur po çka ka golën zonën? Po ka gale. Adab me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam. Pastaj e di për njerëzit e tjerë. Lojti e di për prind, ne jemi qadokat. Wala taqul lahumu uff. Jezbanas uff në thon. Kur të kërkujmë për tejo, kur të shërben, më dhe, Fa, u As me dhënë, faullu o dhe zbanë, asë ufë me thonë. Para në ku kamri punë, asë kjo ufë u bo, se vabë, së takë fyrë lahë, se për krasin me me, me, me, me arrogancen, me, me, me, me, me, me pasilin, e shërëm sa që fëmija kanë me prendet tjuna. Pa të këtë sirë, sa po. Ku është sila? Pas taj sila me njëzë madhë vjetër, ma nëmoshë zba me thinemen, zba me mulë për atina. Ka regula që të të mësojmë, regula me njerë dinë më djetër, ka regula. E mos të lasëm për shambull me thonë fjallë tëronë asë, me thonë të zdinë. Ka regula. Shë ka, uh, thuhet për imam Hasan e imam Hosenin, djemë të njipë të pejgamerëshëm, djemë të lijët rrënjë Allah, njësë like të mlajkët, mlajkët, like mlajkët, shumë të like. mlajkët. Kan hyrën më në vend e kanë pa njëriçend nuk po dëm mora blasë. Sodën, i vjetrës po dëm mora blasë. E kanë odh. Ç'që vlojam po thotë që, thot që mëra blasë më mirë se ona. Ona po thotë më më mirë se ti. Apo na xhir të dyve neve e cilit më blesë, e më mirë ti thush ashtu ekja. Ai kurrë ka pokra sa minë, ni pa të pejgamberët më. Kurrë ka poka ka blasë kaon lesë ju boll mirë. Unë s'po di çfarë mora blasë. Ka morë pëse për dyjnë, amë me edep, si ka honë të të spodinë me morë. Ka më kërë në nevej së të cilë më më mire kemë. E dokatë, kjo është shija, elegansë, e sëllisë. Me diqë edhe kur gabën me të shme për misu. Me e ma honë së dinë të të së ke mësuj. Targa së apë. Edep, edep i rrugës, edep i me matrion, edep me mësusin. Mësusin, edep i malë. Rebonda ka mësu që me më pas e dhebë, që është me najët, me ngu... Shka për shambull, hadith i Gjibrilit a.s. Gjibrilit a.s. është mësu si pejgamberit a.s. Po, aje ka mësu. Po, në ditë e kaquë Allahu Gjibrilin të pejgamberit a.s. si nëzansë. Jë jo pësa e është nëzansë, po më bostë si nëzansë, e pe ti me mësu, shokët e tjerë da me mësu. Gjibrili Aleyhisselam të nëvëzën, prej kërka hitë e pegamërësëm, deri kërka dalë, kamësu. Në kamësu njëve. Edhepse, në kamësu duke qenë në zonës. Ka orme, që shko adhikë të jo merët, rrëdjello talan, i krehën, i veshën, i bëndëmon, dhe i njerë që është. Pas taj për shamë, është unë dygojtë. I ka mëndonës durë që të am, manë si taleba, më mësu të këpigamberi sallat sallat sallat sallat. Sal, Pas ta e ka pyjtë mirë, te ki përshtypin që i kënjeri, kërë njës përdena, kërë njës përdena, më dhebë. Ka erë për, për shambullë mësu si dhe më mësu në zonësën. Hoxja mëndonë përgjit e dikujtë. Po, po, këto e hoxja e dihe që... Të... Ka dhalë. Ka dhalë, në së nështë ta, këto që pëtëm e të kal Po duhet me të ka të duhet për mes një që ti e dinë. Vësukot? Po po e kena një këtë dërësë. A këtë atit po e kom një, ka dhalë. E depë. Ta në mundon që shi... kejtion këto tema që mësonë, në qenë qitë pjesë të. Që ka sëso karënësikë e me të mëllë. Ma di një sistem kuadhe e depë me kafshët. Edhe me tamë. Me di një shumësild. Me di që shmi të rejtuvo. Pa dhe mundon që këto tema interesash më shumë. Prandaj edhe kjo pjesë e fundit që përmend edhe me këtë e përmbyllum. Ja më kuptua sah ky libër interesshëm. Për të gjitha këto tema është shumë më shumë tjera. Gjithë këto me trajtuar çështë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi dhe. Ka thonë Ebubekri, ka thonë Omeri, ka thonë Uthmani, ka thonë Aliu, ka thonë Ibn Omeri, ka thonë Ibn Mesudi, ka thonë Ajsha, ka ka thonë... posuri kësh posuri e moda. Pasurja me madhe është, ka thonë pejgamberësën, pas taj, shokët e ti. Gjitha këtu kshila, këtu porosik, këtu thënje, realishtë për këtë tim madhe, për neve të domazërme të rëndësishme, i ka përmënit Bukhariu në këtë librë. Për të librë i veçanë, specifik, ka peshtë madhe, që Ljusallon gjallë levat në e apë sukses e bërë qëtë në tretimin e këti libri, duke filluar nga dërsi arshëm i shala, që pas të hyrje, besoj që ta është imi më të gatë shumë që jetim në këtë libën nga se pojdim tash edhe autorin edhe libën edhe temën dhe tash mbete që të kalojmë në pjesën praktikit të këti të jetimit. Allah Gjalli Laura në apërmisoft dhe besimin tonë edhe ibadetin tonë edhe siljen tonë edukatën tonë me Allah Gjalli Laura Filimesh, me pejgamberin sasërën, po dhe me zveti në mësoft Allah që shme fulle, që shme silë, të mamë sikur se i takon një besimtari të uzuar muzimet e Kuranit edhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu i shpoboi fërmendja falëbere shumë për çdo kaq që ne takimin dashëm zoti ruaj sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasiman kether